Concluzii Începeți chiar acum! Theodore Roosevelt a afirmat odată Faceți ceea ce puteți face folosind ceea ce aveți acolo unde sunteți. Ceea ce contează cel mai mult este să treceți la acțiune în privința fiecărei idei care vă poate ajuta imediat. Nu întârziați și nu amânați! În cazul în care considerați că vă puteți îmbunătăți viața, munca sau eficiența personală parcurgând o anumită etapă, faceți acest lucru imediat. Începeți să hotărâți chiar astăzi ce doriți cu adevărat în viață. Întocmiți o listă cu obiectivele dumneavoastră pentru anii următori, fără a fi precaut sau prevăzător. Stabiliți obiective mărețe, obiective care vă inspiră și vă animă și formulați în scris planuri clare pentru realizarea acestora. Întocmiți programe și stabiliți termene limită. Faceți în așa fel încât activitățile și realizările dumneavoastră să poată fi evaluate și acționați. Lumea este plină de oameni care amână în permanență, spunând, Cândva voi face. Aceștia fac planuri, se pregătesc și se gândesc în permanență la ceea ce vor face cândva. Nu fiți unul dintre ei! Thomas Edison a scris Lucrurile bune ajung și la cei care așteaptă, însă numai în măsura în care rămân după ce ajung mai întâi la cei care se grăbesc. Cu cât vă mișcați mai repede, cu atât veți avea mai multe experiențe și veți învăța mai multe lecții. Cu cât vă mișcați mai repede, cu atât deveniți mai capabil și mai inteligent. Cu cât vă mișcați mai repede, cu atât acoperiți domenii mai vaste, întâlniți mai mulți oameni, descoperiți mai multe oportunități și cu atât vi se vor deschide mai multe uși. Cu cât vă mișcați mai repede, cu atât aveți mai multă energie și deveniți mai entuziast și mai încrezător. Cu cât vă mișcați mai repede, cu atât deveniți mai creativ și mai competent în orice domeniu. Un succes atrage un altul. Atunci când învățați și aplicați aceste idei în fiecare zi, vă dezvoltați obiceiul de a vă orienta către acțiune și cu cât vă străduiți mai mult, cu atât reușiți mai mult. Sunteți o persoană extraordinară. Aveți talente și abilități care depășesc cu mult ceea ce ați realizat până acum. Trăiți într-o perioadă minunată a umanității în care mai mult ca niciodată, unui număr din ce în ce mai mare de oameni I se deschid din ce în ce mai multe oportunități de a se realiza. Nu există limite în privința capacităților dumneavoastră. Singurele limite sunt cele pe care vi le impuneți voi înși vă. Nu mai pierdeți nicio clipă. Începeți chiar acum!